מאלה לנצח על מלאכת בית אדוני עשרים וארבעה א' ושוטרים ושופטים ששת אלפים וארבעת אלפים שוערים וארבעת אלפים מהללים לאדוני בכלים אשר עשיתי להלל. ויחלקם דוד מחלקות לבני לוי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 אלה בני שמעי ארבעה. ויהי יחד ארוש, וזיזה השני, ועוש ובריאה לא הרבו בנים, ויהיו לבית אב לפקודה אחת. בני קהת, עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל ארבעה. בני אהרון ומשה.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 בני עוזיאל מיכה הראש וישייה השני. בני מררי מחלי ומושי, בני מחלי אלעזר וקיש. וימות אלעזר ולא היו לו בנים כעם בנות, וייסאום בני קיש אחיהם. בני מושי מחלי ועדר וירמות שלושה. אלה בני לוי לבית אבותיהם